Történelem. Első fejezet. Kiinduló pontunk legyen az, hogy a föld gömbölyű. Gömbölyű. Bólintott rá Boksa, és magában ezt gondolta. Ez igen. Ez igen, ez a beszélgetés. Második fejezet. Mindenfelől a gróf hangját hallotta, és éjszakánként gyakran felébredt. A sötétbe bámult, vagy szemét lehunyva igyekezett újra elaludni. De volt olyan éjjel is, amikor felöltözött, és végigjárta a szobákat. Az utcáról beszűrődő gyenge fény is elég volt neki, mert ismerte a palotát. Nem ütközött a bútoroknak. Volt úgy is, hogy megállt valamelyik díszes tükör előtt, és teste meg a fejekör vonalát bámulta a félhomályba Zöld árnyak lapultak a tükrök alján ezeken az éjszakákon. A gróf is éjszaka menekült egy berregő automobilon, és Boksa egyedül maradt a hatalmas, nyikorgó padlózatú palotában, mely a most hirtelen elcsendesedett főváros közepére épült 200 évvel ezelőtt. A palota sárga tömbjét roppant kert egészítette ki. Boksáék a keleti szárnyon laktak két szobát. A nagyobbik ablakból a kertre, a kisebből az utcára lehetett kinézni ahol bérkocsisok vártak fuvarra. Boksa felesége engedelmes jóasszony volt. Fia János tisztelte apját, és élénk esze a fiú növelde legkiválóbb tanulói közé emelte. De Boksa mégis szótlanul tette a dolgát. Ásott, gerebjézett a kertben, etette, mosdatta korát, a farkaskutyát, lefekvés előtt kifényesítette felesége fia cipőjét és a saját csizmáját. Meg nem állt a keze. Mozdulatainak eredményessége megnyugtatta. Mindenhová elkísérték a palota eseményei. A csillogó bálok, amikor sok ezer gyertya ragyogott a termekben, a gróf titkos megbeszélései a sápat, halkszavú és ijesztően ravasz külügyminiszterrel, sarkantyú zörgető, díszmagyaros urakkal, Hangoskodó bőrkabátosok, övükben rengeteg pisztoly, merevarcú, jótékony hölgyek, a kapun belépőkre meredő géppuska a lépcső tetején, angol nevelőnők teája, rendőrkard nyomát patyolatingből, női háló ruhából tépetkötéssel fitoktató diákok, éjenző tömeg az ablakok alatt, a gróf kemény, feszült arca a fényében, amint papírjaira hajol, mindig ott voltak boksa mellett. És most ez a csend. Boksa ásott, gerebjézett az üresen hagyott palota kertjében, mozdulatainak eredményessége megnyugtatta. Minden szabályosan megy a maga útján. A diákok is kellettek, meg a bőrkabátosok is, meg az éjjelző tömeg is kellett, és a várost felverő lövöldözések. És igen, és talán az is kellett, hogy a gróf, az ország volt miniszterelnöke, akit örömtől könnyezve ilyeneztek nemrég, éjjel meneküljön egy berregő, megpakolt automobilon. Boksa ásott, lihegett, és mozdulatainak szabályosságában keresett menedéket, mert a gróf már messze túljárt a határon, de jelenléte kézzel foghatóbb volt Boksa számára, mint a bútorok, az ásó nyele, és érezte, hogy a mindennapi munka nem igazi menedék. S mert a gróf volt a magyarázat boksa számára, magyarázat a palotában lezajlott eseményekre, azt is érezte, erre a magyarázatra egyre nagyobb szüksége lesz. Most fontos okos lenni. Ez olyan idő, amikor fontos okos lenni, gondolta boksa, mi alatt a kertben dolgozott. Harmadik fejezet. Kiinduló pontunk legyen az, hogy a föld gömbölyű. Gömbölyű. Bólintott rá Boksa, és szája kiszáradt az igyekezettől, hogy minden szót értsed a gróf magyarázatából. Ez igen? gondolta magában. Ez igen? Ez a beszélgetés. Szeles alkonyatban haladt New York felé az óceán járó. A társalgóba ahol Boksa meg a gróf beszélgettek, csak foszlányok érkeztek a fedélközben harsogó tánzenéből. Akkoriban a One Step Ford divatban. Gavrilo Principet, a szerb diákot éppen célba lőni tanították, hogy ne remegjen a keze néhány nap múlva, ha a bombamerénylet nem sikerülne. De erről még kevesen tudtak. A gróf meg Boksa sem sejtettek semmit. Ez tehát a föld. A gróf ökölbe szorította bal kezét. Egy kört húzott köré a jobb keze ujjai között parázsló szivarral. A parázs legyen a nap. A nap, intett fejével boksa. Na most. A Föld forog, és egyúttal köröket ír le a nap körül. Innen a Földről úgy látszik, mintha a Nap forogna a Föld körül. Hogy a dolog egyszerűbb legyen, maradjunk az utóbbinál, azzal a fenntartással, hogy ez csupán nekünk, Földlakóknak mutatkozik így. Na no most. A nap körüljárja a Földet 24 óra alatt. S jártában mindig más oldalát borítja fénybe. Most ezt? Szivarja megállt ökle felett, most ezt? Szivarját ökle másik feléhez irányította úgy, hogy közben szabályos félkört járjon be. Most itt nappal van, emitt meg éjszaka. Most meg itt van nappal, és ott éjszaka. Tud követni? Igen. Bólintott boksa, és csak ugyanértette. Párizsban szálltak hajóra, és közeledett az óceánnak az a pontja, ahol tíz óra felé jár az idő, amikor Párizsban már tizenkettőn állnak a mutatók. A gróf szippantott a szivarból, aztán újra ökléhez irányította. Esteledett. No most. Amint a napfény tovább vonul, viszi magával a reggelt, és a világosság lassan tovább csúszik gömbünkön. Így. Az órákat is e szerint igazítjuk, hiszen a dél, amely ugye a nappal közepe, a dél az is tovább vándorol a -e lehatalmas fényforrással. Ezért természetes, hogy itt későbben van dél, mint emitt. Mondjuk itt egy órával, itt viszont már kettővel. Szóljon, ha nem ért valamit. A gróf megemelte hangját, mert a hullámok erősebben ütötték a hajó oldalát. Boksa nyelt egyet, arcán fény lett a bőr. Torok köszörülés után azt mondta. Na most. A tizenkettő, az tizenkettő. Az hát – válaszolta a gróf. – Hát akkor hogy lehet azt vinni Nem viszik – magyarázott a gróf – hanem megy magától. – Magától megy? De akkor már nem tizenkettő, hanem tizenegy, vagy tíz. – Tizenkettő az akkor is, csak később, mert időbe kerül, amíg odaér ha a maga elképzeléséhez igazodunk, és ha továbbra is ezeket a példákat vesszük, akkor egy órába vagy kettőbe kerül, mondta a gróf. Érthető? Hát, nem tudom. Boksa hüvelykújjával dörzsölgette bajuszát. Akkor figyeljen ide! A gróf felemelte öklét és a szivart. Abban már megállapodtunk, hogy a föld gömbölyű. Gömbölyű, bólintott Boksa, de már csak a gróf magas, elegáns alakját bámulta. Figyelme szóródott az akkó angolkockái, az erős fogak és a nyírod bajusz alatt a dús vacsorától egészségesen csillogó, jól ismert száj között. Belenyugodott abba, hogy az időt csak testén érezheti. Senki el nem magyarázhatja. A gróf magyarázata végére érhetett, mert elhallgatott. Kemény arcát felemelve elmélázott, aztán, anélkül, hogy boksára nézett volna, lassan szórakozottan mondta. A nap. Ez a pótolhatatlan forrás. Létünk szabályozója, és nem kis részben létrehozója. Ütemet ad az időnek. Ős idők óta rányomja bélyegét gondolkodásunkra. Olyannyira... Hogy járásában már nem találunk semmi önkényest, mintha minden hozzá igazodna. Útjának pontosságát eszünkbe sem jut kétségbe vonni, és ugyanakkor roppan nehéz alkalmazkodni a menetéből fakadó sajátos változásokhoz. A zóna időhöz például. Saját testünkön érezzük a nap következetességét. Még vérünk lüktetése is azt idézi. Boksára pillantott, és újabb szivart vett elő. Lágyan a tárcához ütögette egyik végét. Megérte tehát kétségeit. Negyedik fejezet. A tiszt, akihez boksát kihallgatásra rendelték, a gazdálkodó, de megyei tisztségeket is viselő literátus köznemességből származott. A világháború utolsó néhány hónapja óta naplót vezetett, mert sorsdöntőnek tartotta ezt az időszakot, és nyíltan hangoztatta véleményét, hogy e kort csak mérlegelve a különböző álláspontok alapos ismeretének birtokában lehet megérteni. Ennek ellenére megbízható tisztnek tartották. S az új rendszer nagy szakértelmet igénylő feladatok, bonyolult kérdések szakértőjeként minősítette. Már a háborúban elhárítóként teljesített szolgálatot. Tudását most sem nélkülözhették. szálakkal kevert fekete haját oldalra fésülte, és drótkeretes szemüveget viselt. Az iroda szűk volt, ő mégis folyton járkált, útja az íróasztal körül vezetett, ezért hol boksa háta mögé került, hol meg szembe vele. Olykor megállt, és hátat fordítva kibámult az utcára. Kende Gézának hívták, és századosi rangja volt. Remélem, gyorsan végzünk, kezdte a kihallgatást Kende százados. Úgy vélem, fiam, neked nem kell sokat magyarázni, értelmes embernek ismerlek, és mivel azt is tudom rólad, hogy intelligens körökben mozogtál, úgy gondolom, hamar megérted, hogy beszélgetésünk néhány adat összevetése lesz csupán. Talán lesznek apróbb igazítások, de ezek is inkább az én személyes kíváncsiságom kielégítését szolgálják majd. A te ügyed már lezártnak mondható. Csak nem mindent tudunk rólad, s ha az, amit mondani fogsz, megerősíti a rólad kialakult véleményt, azonnal elmehetsz, sem neked, sem családodnak nem lesz semmi bántódása. Erről én kezeskedem. Azt hiszem, volt már alkalma tapasztalni, hogy az ilyesfajta zavaros időkben, mint ez a mostani is, sokszor csak a véletlen dönt az emberek sorsáról. A rend helyreállítása mindig káosszal jár. Senkit sem lehet meggyőzni, mindenki vadul han a célja felé. És ez a legcsábítóbb alkalom visszaélésekre. Engem nem minden alap nélkül elfogulatlan embernek ismernek, ami ritka dolog a részre hajló tisztogatás idején. Már ezért is megbízhatsz ítéletemben. Boksa a nyár végi éjszaka óta, mikor a gróf egy fekete, csukott automobilon elhagyta az országot, ki sem mozdult a palotából. Csak a pillanatra emlékezett. A nagykocsi nehezen indult, a sofőr idegeskedett, és mikor felberregett a motor, az autó lassan végig gördült az utcán. A sarkon óvatos méltósággal balra kanyarodott, aztán eltűnt. Boksa a palota kapujában állt, a vinnyoggó korát tartotta pórázon, és csorogtak a könnyei. A grófot jó magam személyesen is ismertem, mondta Kende százados a szobában keringve, és sokak véleményével ellentétben én nem a nemzet elárulóját, hanem a jó szándékú, de lényegi problémákat elfogultan kezelő, és épp ezért szerencsétlen kezű politikus látom benne. No de most rólad van szó. Boksa hetek óta sem mozdult a palotából, de felesége kósza hírekről beszélt, mikor vásárlás után hazaérkezett. Akasztásról, kínzásról, elrejtett kincsekről suttogtak az emberek, tiszti különítmények garázdálkodtak. Boksa várta a veszedelmet, mely a hírek zűrzavarából kinyúl érte. Minden nap várta a veszélyt, de nem félt tőle. A gróf hiánya fáradtá és közönössé változtatta. Tehát paraszt szülők gyermekekét láttad meg a napvilágot a gróf birtokán. Napra ugyanakkor születtetek, s te kölyökkortól együtt nevelkedtél vele, s játszótársa, legbenső inasa, huszárja voltál. Elkísértett külföldi útjaira, jelen voltál tárgyalásainál, s a gróf gyakran meghallgatta véleményed a jelenlevőkről, mert egészséges, ösztönű embernek tartott. Mindez talán felesleges, csak azért mondom itt el, hogy lásd, mi sokat tudunk, félrevezetésünk céltalan lenne. S mert értelmes embernek tartalak, én is kíváncsi lennék véleményedre néhány dologgal kapcsolatban. Mert egy szempontból határozottan szerencsésnek mondható eddigi pályafutásod, fiam, nevezetesen részese voltál bizonyos eseményeknek, melyeket bízvás nevezhetünk történelmieknek. Ötödik fejezet A függőny mögé rejtőzött. Az óceán járó lágyan zümmögött, és alig észrevehető remegéssel haladt előre. Odakin a hullámok felett már az éjfél sötétsége, de Boksa úgy képzelte, hogy a levegő száguldó vízcseppekkel teli, finom permettel, mint a fák közt feszülő levegő hajnalban falun, ahol született. Az óra ketyegését is hallani vélte a falon, és összerezzent, amikor a férfi léptei felhangzottak. A lakcipős lábak halk halknesze is durva zaj volt az eddig hallott álomszerű hangok mellett. Mégis, mintha a ketyegés erősödne, a függöny nyílásán épp az órára látott. Néhány pillanat volt az egész, és nagyon egyszerű. Ezért a pillanatért várta meg az éfélt a függöny mögött. A férfi hátán megfeszült a kabát. Boksa ismerte, a személyzethez tartozott, a vacsoránál ő szolgált fel nekik. Megfeszült a kabát, amikor felnyúlt, és ujjának gyors mozdulatával igazította a mutatókon. Aztán ment is tovább, gyors léptekkel. Az étterem meg újra üres maradt, és az óra járt tovább, mintha mi sem történt volna. Ennyi az egész. Tizenkét óra helyett tíz volt. Boksa nem érzett örömet, még csak félelmet sem. Hát most látta, mi történik. Milyen egyszerű eszközökkel ámítják el a grófot, és vele még biztos sok mást is. Tulajdonképpen ettől akadt el Boksa lélegzetel a függöny mögött. Hogy ez milyen egyszerű? Hogy az eszközök milyen egyszerűek a magyarázatok kavargó bonyolultságához képest? Ha szót talált volna rá, talán összeesküvésnek nevezi azt, amire rájött. Egy világot átfogó összeesküvésnek, amiről a gróf nem tud, vagy nem is akar tudni. Csak ugyan. Miért ne tudhatna a gróf mindenről? Csak szándékosan elfordítja fejét, hogy kedvére űzhesse úri játékait. Vagy talán önmagával is el akarja hitetni, hogy a szemfégyvesztők közé tartozik. Az idő állna, de a csalók megmozdítják. Igen. Kilépett a függöny mögül, és végignézett az asztalok során, melléjük képzelve az embereket, akik holnap majd ideülnek. Tudhatta volna előbb is, hiszen saját szemével látta. Ott folyt előtte minden. A politika, ez a szent és eddig érthetetlen kedftelés. A gróf vihard, botrányokat kavaró beszédei a parlamentben. Egyszerű? Milyen egyszerű? A kabinjába ment. Sokáig hánykolódott ágyán, felfedezése foglalkoztatta. Másnap a gyönyörű reggelben sirályok rikoltoztak, amikor néhány óvatos szót ejtett a gróf előtt az éjfélkor látottakról. Maga azt várta, hogy a mutatók maguktól álljanak oda, kérdezte a gróf, és boksa ezt a kérdést már várta. Nem válaszolt. Szappanozni kezdte a gróf arcát, borotválta éppen, és közben az emberekre gondolt, akik éjszakánként az órákhoz hozosodnak. Néhány nap múlva Gavriló Princip fegyvert rántott szarajevóba. Hatodik fejezet Te borot váltad, és segét neki reggeli öltözködésben. Minden ruháját ismertem, mondta Boksa. Mindegyikre emlékszem, ma is. Kende százados megállt, és először nézett hosszabban Boksára. Egy szék mögött állt meg, és mindkét tenyerét a karfára helyezve Megtámasztotta a felső testét. Úgy nézett zavarba hozóan hosszú ideig. Nézd, fiam, mondta aztán százados. Fordítsuk nyersre a szót. Sorsdöntőek voltak az utolsó hónapok. Ebben az országban hirtelen fejére állt minden. Összeomlottak eddig biztosnak hitt igazságok. Lehet, hogy ez megzavar téged, mint sokakat, de az is lehetséges, hogy neked csak megszokott gazdád, a gróf eltűnése okoz fájdalmat. Az érdekel engem, hogy mi fűzött téged ehhez az emberhez, aki nekünk ellenségünk, ezt jól tudod. Tudom, mondta Boksa. Most én arra lennék kíváncsi, mire vagy képes az érdekében. Mindenre. Lásd, ezért a kijelentésedért más már falhoz állított volna, én nem, mert én kijelentései tartalmára vagyok kíváncsi. E tartalomra a tetteidből következtetek. Fejét lehorgasztva rágot meg minden szót járás közben. Etettek, semmi aggodalomra nem adnak okot. Te kiszolgáltad a grófot legjobb tudásod szerint, de véleményem szerint, ez még nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértettél vele, hogy is mondjam, hogy ugyanaz volt az elképzelésetek a világról. Ez esetben viszont nem igaz, hogy érdekében bármire képes lennél. Boksa a férfiakra gondolt, akik éjjelente megigazítják az órákat. De igaz, mondta, és nem hazudott. Értelek, fiam, mondta a százados. Úgy tudom, a palotába bőrkabátosok voltak akkor beszállásolva. Mit műveltek nálatok? Célba lőttek a kertbe. A feleségem főzött rájuk. Kende százados észrevette Boksa elszántságát, hogy ez az ember örülne, ha most a gróf képviselőjeként bánnának vele, ha a gróf nem éven beszélhetne, nem számul még az életével sem. Kende százados tapasztalt ember volt, tudta, hogy ez nem csak boksa ragaszkodás a gazdájához, hanem a minden emberben meglevő örök vágyakozás a változások megértésére, a bizonyítékra, hogy feltalálta magát az új helyzetben, képes életének értékeit átmenteni a megfordult világba. Magában mosolygott boksa errőlködésén, meg örömében is, mert nem szeretett embereket fekete listára tenni. Katona ember vagyok, mondta végül. Katona ember vagyok, és sok vért láttam feleslegesen kijömleni. Nekünk szükségünk van használható férfiakra. Én a rendet szolgálom. Nekem csak azok ellenségeim, akik zűrzavart okoztak ebben az országban. A rendhez viszont hozzád hasonló becsületes emberekre van szükség. Menj, fiam, és neve gyerekeket ennek a szegény hazának. Boksa gúnyosnak érezte az utolsó szavakat. Felállt. Csizmai nehezek voltak járás közben. Kende százados viszont rövid ideig az égen függő, súlyos sötét felhőket nézte, mikor egyedül maradt. És fügyörészett, mint mindig, ha egyedül volt. Hetedik fejezet. Most is a gróf szálas alakja volt a központ. A háború folyik, mondta a gróf, és Boksa azon vette észre magát, hogy csak ketten vannak, ez a magas ember és ő. A többiek, az asztal körül ülők, az események szeszélyes fordulata és a háború, mely körülöttük folyik, csak díszlet, kiegészítője kapcsolatuknak. A háború folyik, mondta Gróf, és az ellenzéknek demonstrálni kell. Meg kell mutatnunk, hogy új módszerekkel dolgozunk. Kényszerítenünk kell a hatalmi tényezőket arra, hogy a nagypolitikában is számoljanak velünk. Ezt szolgálták tárgyalásaim azokkal a hatalmakkal, melyeket Magyarország most ellenségeinek tekint. Ki kell lépnünk a kupaktanács horizontból. Meg kell mutatnunk, hogy a távoli célokat sem vesztettük szem elől, Mint tudják, törekvéseink tenorja a pacifizmus. Hatan ültek az asztal körül, de csak ketten voltak, Boksa meg a gróf. Egy alacsony úr hajolt előre a többiek közül, csontos homlokán ráncokba gyűrődött a bőr. Megértem törekvéseiket, gróf úr, sőt, bizonyos körülmények között őszinte hívei közé sorolhatna engem is. De, és így drámailyan felemelte a hangját, de a helyzet más! Aktuálisabb és közvetlenebb cselekvésre nyújt lehetőséget. Hazánk történetének talán legsajátosabb fordulatára gondolok itt. Hohenzoller dualizmusra a Habsburg dualizmus helyett. Ha jól látom, nem csodálkozik ezen. Igen, körülnézett, igen, Egyelőre a monarchiának és Németországnak olyan szoros szövetségére célzok, amely ideben inkább a magyarságra, mint a tehetetlen osztrák németségre támaszkodik. A német támogatás döntően biztosítaná a magyarság túlsúlyát a monarchián belül. Kossuth. Ejtette ki a nevet egy galambőz férfi, aki kis tulipán viselt fekete hajtókáján. Kossuth Lajosra kell most gondolnom. Boksa nesztelen léptekkel körbejárt, és italt töltött a poharakba. Háj Először három nagy kocka jég, erre brendi, majd fél deci gyömbérsör. A poharakat előzőleg citromspirálla díszítette. A gróf nem öltözött át erre az estére. Még mindig azt a zöldes színű gabarden zakút viselte, melyet boksa gondosan lekefélt előző este hozzá világos nadrágot. Koktél uraim! Kérdezte Boksa a Galambősz úrtól, aztán hangtalan lépésekkel kiosott a szobából. Mit csinálnak? kérdezte kint Boksát felesége. Tárgyalnak felelt Boksa. Hozta szint. Sokáig maradnak? Nem tudom, sies. A koktél szó kakas jelent, és a régi Amerika kakas viadalainak emlékét idézi. A győzelem jelképe a legyőzött kakas farktolla volt, erre ittak a vendégek a viadalt követő áldomáson. Ebből a régi mulatozásból indult el világhódító útjára a koktélnak nevezett rövidital. Étkezés előtti koktél fogyasztásának célja az étvágygerjesztés. Étkezés alatt koktélt felszolgálni nem szokás. Az étkezés előtti mértékletes alkoholfogyasztás fokozottabb nedv kiválasztásra serkenti az emésztőmirigyeket. különösen a száraz vagy nem túl édes ízhatású italok vagy italkeverékek alkalmasak erre a célra. Az étkezés után viszont olyan italok fogyasztása kedvező hatású, melyek elősegítik az emésztést. Erre legalkalmasabbak a tartalmasabb alapanyagból tejszínnel, tojással, magasabb cukortartalmú likőrökkel készített italok. Boksa tejszínnel készített koktélt, majd visszaosont a szobába. Huszárruha volt rajta, hozzá könnyű csizma. E gondolat legfőbb támasza a hazánkat vezető agrárfeudalizmus, mondta Benna Gróf. Ha beeresztjük az olcsóbb németipartermékeket, agyonütjük a sajátjainkat. És ha egyúttal a magyar mezőgazdaságnak új kiviteli piacot teremtünk Németországban, akkor megmenekülünk Magyarország industrializálódásának nagy veszélyétől. Értenek, uraim? Ezt hozná, ha Ausztria feje fölött szövetségre lépnénk a Huencollerekkel. És ezért ellenzem ezt a veszélyes elképzelést. Ej! Ő mindig inaktuális, vágott közbe egy úr és előre A mitl Európa terv. Hatan ültek az asztal körül, de csak ketten voltak. Boksa huszáruhájában és magában mosolyogva, mert a férfi árt eszében, aki előbb óvatosan körülnézett, majd a mutatók felé nyúlt, és a gróf, a zöldes színű gabárdel szakóba. Nyolcadik fejezet Alig virrat, amikor boksa öngyilkos lett. E hajnal előtti éjszakát az ágyon heverve ébren töltötte, gondolattalanul, néha lezárt, néha megnyitott szemmel. Felesége és fia a szomszéd szobában aludtak, de már nem érdekelték boksát. Előző nap késő este hideg szemű futóeső verte a palotát, néptelen volt az utca, amikor csengettek. De ennek a látogatásnak már nem sok köze volt Boksa öngyilkosságához. A férfi gyorsan besurratta a kapun, és a falhoz lapulva hadarta, csukja be gyorsan. Átázott a ruhája, fázhatott, ezért Boksa a dohányzóba vezette, ahol a kandallóban csak meg kellett gyújtani az odakészített tüzelőt. Az ismeretlen egy kényelmes bőrfotelba ült, és sziszegve tapogatta a lábát. Régi sebesülés, magyarázta, még a tisztánál szereztem. Aztán gyorsan visszanyerte erejét, és mosolyogva pillantott boksára, aki már befejezte a tűzgyújtást, és a falnak dőlve várakozott. Elég furcsa lehetett, ahogy az imént magát csak nem feldöntve berontottam ide, de elsősorban a maga érdekében siettem. Tudja, bármekkora a gyakorlatom, olykor nem tudom követne vagy sem. A gróftól hozott üzenetet? kérdezte Boksa. Az ismeretlen férfi felállt ültéből, az ablakhoz lépve félrevonta a nehéz függönyt, és megállapította, hogy senki sincs odalen. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy ez még nem sokat bizonyít. Nem! Nekünk nincs kapcsolatunk vele fordult vissza, és mert nincs sok időnk, engedje meg, hogy én beszéljek. Magát kérjük meg, hogy közvetítse üzenetünket a grófnak, azoknak az üzenetét, akik itthon folytatják a munkát. Szinte semmi összekötetésünk a külfölddel, és elszigetelt tevékenységünk sötétben botorkálás megfelelő külső képviselet nélkül. Erre nála megfelelőbbet keresve sem találhatnánk. Voltak nézeteltéréseink, de ebben a válságos időszakban könnyebb lesz közös hangot találni. Szükségünk van rá, és nem felejtettük el, ez lenne az üzenet. A férfi magas volt, sovány, és nagyon ráncos arcú. Én nem vagyok kapcsolatban vele, mondta Boksa. Én azt sem tudom, hol van, semmit sem tudok róla. Nézze, megértem, hogy gyanakszik. A spicli lennék, és provokálni akarnám, talán ugyanezt mondanám magának. Nekem viszont vannak bizonyítékaim, mert felkészültem bizalmatlanságára. Felesleges, én nem tudok semmit róla. Az ismeretlen boksához sántikált. Nincs időm, mondta keményen, figyeljenére. Elakadt a hangja, mert észrevette boksa tekintetében a reménytelenséget és az elszántságot. Jó ember ismerő volt, legalább annyira, mint üldözője. Kende százados. Aztán a férfi visszaült helyére, és a tűzbe bámult. Hibáztam, gondolta. Nem kellett volna kiszolgáltatnom magam, előre mindent elmondani, de hát nagyon fáradt vagyok. Egy ideig hallgattak. Talán üzem majd. Mit üzenne nekem? kérdezte Boksa. Bántották magát? kérdezte még indulás előtt az ismeretlen. Verték? Egyszer kihallgattak. A fiamat szokták megverni az osztálytársai a fiú növeldében. A tanítók bíztatják őket. Hát akkor az ismeretlen férfi lesántik a lépcsőn. Azt hiszem felesleges figyelmeztetnem a titoktartásra. Azzal a kerten át eltűnt a csendesülő esőben. Kilencedik fejezet. A város újra élni kezdett. Az emberek meglassították lépteiket a vendéglők előtt, mert a hideg tavaszban kellemesen simított végig arcukon az ételekről felszálló meleg pára. Újra divatosan öltözve sétáltak a nők a Dunaparton, a Budai korzón, és a szél még virradatkor is elhozta a környező kocsmák cigányzenéjét a algatak palotáig. A bérkocsisok mély hangon kiabáltak a szeszélyes napfényben, még lovaik csattogva elindultak a palota sárga fala mellől. Az utas hátradőlt az ülésen, és tekintete ismerőst vadászott a sétálók tömegében. Boksa élete is szabályos lett volna, ha a gróf zilált életrendje összenem kaszálja napjait. Feladata a gróf mellé rendelte, közvetlen szolgálatát látta el, borot válta, ott virrasztott reggelben nyúló tanácskozásainál, és szédült az izgalomtól, amikor távoli lövések nyugtalanították a várost, és a gróf nem jött haza. És ha ilyenkor megérkezett, kettesével véve a lépcsőket szaladt fel egyenesen a dolgozó szobájába, boksa könnyeivel küzdött, arra gondolt, hogy ő valamiféle nagy esemény részese. Élete olyan rendkívüli, hogy fel sem ér hozzá a szobalányok, szakácsnők, a kapu előtt kiabálók, vagy akár az utcán lövöldözők kusza élete. Most már nem volt benne gőg. Hajnalban felkelt az átvirrasztott éjszaka után, halkan kiosont, hogy ne íbresse fel családját. Kora nyűszíteni kezdett, amikor Boksa elindult. Nincs ehhez a tegnapi látogatónak semmi köze. Semmilyen nevezetes esemény nem volt okozója ennek, hogy egyszer csak elindult fel a palota tetejére. Még a gróf távozása sem, hiszen magányának kezdetén Boksa még úgy gondolta, talál megoldást. A palota nem volt magas, de azért reménykedett, hogy mégis sikerül. Az ugrás még kecsegtetett némi reménnyel. A hajnal még akkor is sötét volt, amikor a palota tetejére érkezett. Az utcán nem járt senki, üvegtokokban lángok égtek. A szundikáló bérkocsisokat eltakarta a fal. Boksa úgy gondolta, hogy az eseményt ők fedezik majd fel. Gyomra összeszorult, teste puffant a kövön, és hamar meghalt. Elsőnek egy részeg vele. Tizedik fejezet. A nap pótolhatatlan forrás. Létünk szabályozója. Ütemet ad az időnek, ős idők óta rányomja a bélyegét gondolkodásunkra, olyannyira, hogy járásában már nem találunk semmi önkényest, Mintha minden hozzáigazodna. Útjának pontosságát,